Една сутрин Грегор Замза се събуди след неспокойни сънища и откри, че в леглото си е преобразен на огромно насекомо. Така започва една от великолепните новели на централно-европейския писател Франц Кавка. Да, роден в Прага, Австро-Унгария, немско но но знаещи чешки, починал недалеч от Виена. Определен като един от тримата влъхви на модерната литература, заедно с Джеймс Джойс и Марсел Пруст. Добър ден, Набиляна Курташева, б и преводач. Добър ден. Днес от 18 часа в огледалната зала на Софийския университет вие ще бъдете една от тримата анализатори, които ще представят сборника Времето на метаморфозата, издаден от Софийския литературен семинар. Какво виждате вие в този сборник? А, преди всичко едно абсолютно невероятно четиво, което рядко можем да кажем такова нещо за а, теоретическа книга. Аз лично се зачетох така, както мога да чета и художествена литература. Всъщност това е сборник от 7 опита върху Кавка на колеги от Софийския университет, но и не само. Там е и Дуяна Радосвет Коларов, също и на Боян Манчев, но заедно с Миглена Николчина, Мария Кам... Калинова и Камелия Спасова, Еня Стоянов и Дарин Тенев. Те са основните 10 лица на Софийския литературоведски семинар и ам, са имали тази чудесна идея да впрегнат теорията в ам, прочита на един конкретен текст и са избрали именно преображението на Кавка. Преображението, а, така е заглавен този разказ или новела, не знам кое е по-точно като определение на Кавка, а, не, на български превода не включва думичката метаморфоза, но а, така или иначе, вече повече от столетия този дребен чиновник Грегор, с, с всеки следващ свой читател, се събужда, превърнат в тази странна твар и предизвиква нашето въображение. Как, какво мнение преобладава сред българската литературна общност тези а, интересни хора, които правят прочита на Кавка днес? Дали, а, дали тази метаморфоза а, е ключова и за разбирането на съвременните процеси? А, без съмнение разказа продължава да бъде изключително актуален, но аз бързам да се хвана за вашите думи, защото вие произнесохте две от ключовите думи за тази книга. От една страна разбира се а, преображение и от друга страна твар. И, и бързам просто да се закача за тях. А, значи, оказва се, че езикът на Кавка е големия сюжет, също така, освен историите, които той разказва. И а, всъщност заглавието на тази новела представлява едно изключително праведаческо предизвикателство, защото то се полага някъде между класическата дума метаморфоза, която знаем от Овидий, а, и а, нали, с целия гръцки корен и така багаж културен, а, и християнската дума преображение, която пък отпраща към едни други конотации. Работата е там обаче, че на немски Кавка не използва нито една от двете думи, а, нито латинската, нито религиозната. Една дума фервандунг, която тук Мигена Никочина предлага един среден вариант а, а, така който ходи по ръба на преображението и на метаморфозата. А, и действително разговора върху езика на Кавка, върху този особен детериториализиран език, както а, го определят Делеос и Гатари, своя така класически прочит Кавка а, за една малка литература, а, а, отваря, така да се каже, а, и големите прозрения и зевовете в а, текстовете на Кавка. И оказва се, че пък и конкретно за древния чиновник Замза, а, пак езика произвежда едни особени ефекти, а, защото на български ние го мислим като бръмбър, нали, това внезапно събуждане. Вие прочетохте прекрасното а, първо изречение, т.е. събуждава като огромно насекомо. Но отново думата а, е малко неопределена на немски унгецифа а, с това забележително отрицание в началото. Т.е. то е нещо като несекомо, бихме могли да кажем. Той е една неболечка този Грегор Замза. А, и, а, твар а, Боян Манчев пък ще избере а, думата гад, гадина. А, и оказва се, че а, тази непредставимост на съществото, в което се е превърнал Замза, а, е част отново от ефекта, който разказа произвежда и отново е, е препятствие, но и е, така е, голямо предизвикателство за преводача. Там, там се тестват и е, уменията на преводача, като всъщност на български ние имаме два превода и двата са много интересни и е, авторите на този изборник успяват едновременно да се вгледат в оригинала е, в различните му рецепции по света, но и у нас рецепции и като превод и като Тълкувания. Но във всички случаи а, имаме, имаме следната ситуация. Превръщането на човек или преображението няма значение. Превръщането на човек в нещо, което е нечовешко. До каква степен а, този вид метаморфоза може да бъде използвана като инструмент, за да се тълкуват и съвремени политически процеси, според вас? Ам... Ами, Кавка... Първо да кажем това, че прочита на Кавка в източна Европа е зареден с а, такъв един особен заряд и наследства. А, защото а, така, в годините на народната власт Кавка а, доста време е такуван като контрреволюционен и на практика е, ако не забраняван, то поне не превеждан, не, не коментиран. А, 60-те години обаче така, известните процеси на размразяване отварят пътищата и към Кавка, когато той вече започва да бъде четен като автор, който показва отчуждението в западния свят. Въобще темата за отчуждението и, и тъкмо този разказ е много доминираща в прочитите и на изтоки на запад. И впрочем един Но... от текстовете, доколкото разбрах на Миглена Николчен, Николчина е посветен точно на Кавка в България по време на студената война. Да, на Кавка в България и изобщо в Източна Европа, защото има една забележителна, всъщност две забележителни конференции в Либлице, в Чехия, международни, върху Кавка през 60-те години, които отключват прочитите и преводите на Кавка на изток, но след това до някъде и замразено и преобърнато постигнатото, след прашката пролет, когато като ли так малко се затръщват вратите и пред литературознанието. но това е едно от големите постижения че всъщност сборника реконструира наистина какво е правено до момента. Оказва се, че младата Юлия Кръстева в единствената книга издадена на България преди да замине в а, Франция коментиратах му този разказ, макар и само с няколко изречения. А, а, разбира се, има и друга важна българска следа. по който Цветан Тодоров мисли а, тази новела, отново а, припомнено в а, прочитите в този сборник а, като фантастична, но и някак като постфантастична модерно, фантастичен роман. А, но ми се така за а, обикновения читател има едни а, много важни такива интересни въпроси, а именно след това фамозно събуждане, което е голямото събитие на разказа, като че ли нататъкът не се случват много неща. И, а, доста от текстовете в книгата са посветени именно и на това опитомена ли е всъщност вътре метаморфозата. А, а, успява ли Грегор Замза чрез внезапното си преображение да се отърве от бащината власт, която тежи над него, или напротив остава в капана на този огнетен чиновнически дом, защото той така и не излиза до края и си умира като една боболечка полузаметена под килима. Големият въпрос какво става с а, тази твар след превръщането й, или превъплащението и преображението или метаморфозата. Биляна, благодаря. Нека да оставим отворени въпроси за всички, които днес вечерта ще проявят интелектуално любопитство и ще присъстват на представянето на сборника посвета на времето на метаморфозата, опити върху кавка на Софийския литературен семинар. Това ще се случи в огледалната зала на Софийския университет. Благодаря на Биляна Курташева. И още препратки към Кавка. Приятел на Кавка, така е озаглавен сборника Разкази на великолепния писател Исак Башевис Зингер. На телефона е Марин Бодаков, литературен критик. Добър ден! Добър Утре пък ще бъде представенето на тези а, кратки разкази, едни от най-прекрасните на Зингер. В Уикипедия е цитирана една негова мисъл: Костчето за Хертия, е най-добрият приятел на писателя, неговите работи обаче със сигурност не попадат там. А, все по-активно е правеждани у нас. Кажете ни, има ли изобщо нещо общо с разказите на Сингеркавка? се, че, че има нещо общо, защото боят, зенгъри както много се приличат в едно отношение. И двамата обичат да пишат за купнажа към любовта и за бягството от ная. И двамата струва ми се пишат повече за да зачаркват и от двамата има една особена срамежливост, и опити да се отхвърли точно това, за което говорихте с Билиана Контешева, Струва мисъл, да се отхвърли бащината власт. Въобще какво да правим в един свят с Бог и какво да правим в един свят без Бога. Много, много интересно е, че именно Зингия, който пише след Холкоста, ние насращаме тамата за Холокост така ярко, учатливо прояване, може би, защото при неговите герои, независимо къде се разиграва действието, Холокост е постоянно а, мод, модус на битието. И, и Холокост е особена ситуация, защото всъщност той е страмажа, неистови е страмаш на човека към чистота. Страмаш, който част унищожава самия човек. Марин Будаков утре ще представи книгата с разкази на Исак Башеви Зингер в Ориндж Сентър в София от 18.30 часа. Това е на улица Граф Игнатиев. Нека, нека да цитирам една много кратка рецензия от Guardian по повод книгата на Исак Башеви Зингер Приятел на Кавка. Ако Бог живееше на земята, хората ще да хвърлят камъни по къщата му. В тази книга има едни много умно хвърлени камъни а, е заключението на Гардиан. Съгласен ли сте с него? Аз съм съгласен, че, че в тази книга има много камъни, много камъни в а, нашето всеки много камъни в съвременния политически контакт, защото това пак винаги става дума за, за бъженци, за бъженци в времето, за бъженци в отраслото, за, за много травни. а И веднага бих искал да кажа, че тази камъни са хвърлени на един фантастичен български язик, да, на голямата праводачка и Василева. Благодаря ви за възможността да погледнем към приятеля на Кавка, както заглаваем сборника разкази на великолепния писател Исак Башеви Зингер, който пък ще бъде представен утре вечерта в София.